The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play the stars were shining bright.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 Bonjour. Buenas días. Muchis prías. ¡Buongiorno! ¡Guten Morgen! Good morning. Good morning to you. Më më gjesi... Më më gjesi, më gjesi... Si jeni? Më më gjesi Olta, më më gjesi Lori Më më gjesi Altin Më më gjesi Olta, më më gjesi Altin Më më gjesi, gjesi Dëti Lori gjesi. Po ha, të si... shfar fundjave keni kaluar? Nuk të duhet ashtu Altin Ti, ti Olta, si ti, ti, ti Olta tuk është godxamirëti, a brunzatë a fare uh, Jo më kam fjetur, jam larë Këta gjëra bëju në Altin fundjave Zërre se ka bërë plajsh Po, është një dhe gjë partik dëdua vetë. Atëherë që thủyve unë. A ke fojli ulti orta me jerin? Ku ndodhet jerin të momentit? Ë, jemi dhe këtë javë pa jerin. Jeri në Zhpëlla. Kushu tha, në Zhpëlla. Në Zhpëlla. A do të çfarë do të bëjmë? Gjithmonë kurieri flet mbrapa. Është në qefin e saj maksimal. Në Zhpëlla. Problemi ku do ketë kaluar fundjavën? Blendi. Ë, në Degreca. Ku ku ku? Pogradec më pogradec. Po De pograde. E tha, ai tha. Tha, tha, kem ndemur ai. Tha. Nuk kishte ishte surprizë nga ridet sociale, shqiu. Sot është të hën, data 20. Pas Asparte... pak altin. Po, pas pak. Po nai kanë gustë. Mhm. Iku, mund të them iku të gustit. Iku dhe vapa nda gustit. Në fakt këto rritë Lori se ishte më freskët. Më freskët ishte. Ka pas tek tu katër sheshi u, dy gleshum, da. Qytetësi ka qenë alti. Si në vazhdim. Antoj despresi qytet domethë. Ja, sigurisht. Nuk si <laughs> e di dje si themi si ka lëvë. Ë për surpriz fundjava ime. E do nafush në qytetin, qytetin pastaj Ulta. Kishtë shi? Ka patur dje Lori pika, pika. Po, pika edhe edhe për dje po për pika. Pika nga ato që ka përcen. Pika pika. Fustan me pika. Okej, okay, e rri blend. A po vajditë Buroni? Mëngjes. Mirënjes. Na vërtë rofë. Ç'bëret për Lalkën? Erdha. Arda. Arda. Dhe më falim baba. Ai. Mëngjesi që zgjithe. Ehm Isha gjithkohës këtu? Po e, e dëgjoj bashkë me roinën <laughs> <Yeah, ma ya, laughs> di e parkimit. Nga brava. Jo, ma jo. Seriously. Nuk do të thën nga brava, vashë, sepse çaja mundi të thëgjë nga brava, s'ka nevojë. Jo më këtu da përpara. Përpara, përpara. Ballore fare. Vetëm Ragnar i ka parkimin e parës. Po ju thëgjë nga brava. Se dëvonse e kaq fiksuar ti. Po po duan shko anaj nga brapa. Mira brapa. Tu la. <laughs> Ku fshazim parts. Si je ne je anime? Mirë shoh. Po. Është <sighs> hën zonë zotring data sot është 20 një gusht. E gushtit po, kështu që fillon si thua dishejza tani, zbritja. Zbritja. Drejt shtatorit. Edhe kam përshybin që do tjet një shtatori mreku lueshëm Me shumë gjera përtrekuar, me shumë... Dashuri Shumë dashuri, po... Parim dirë, një më të sanga, sot të dollishit Një më Si dashuria, si shumë... Eee, se, se, se, se... Shumë gjerën nga komplekset Shumë po, shumë gjerën nga komplekset, zore, zota Nga komplekset e plashit Jo, i kështë e fjallin do bëtë... Do edhe që do bëtë shumë trafik, shumë trafik do bëtë P Po, Elit do këtë pun Elit do këtë pun Ne do kemi pun Se e ke përësysh Do këtë pasur njërësit në trafik A tjetë në ngullur Ta një ska e ke përsh zotri Zagunish janë të gjusësit të tua ta Të ngellur në, në për Në për semafor E kudi unë të qëfar Jo si Në të kuptim Në semafor tjesht si njërës që kanë betë semafor uh, Në kuptim në partë Po, edhe ti pap Atje, i jep radio I jep Informacione I jep Ëpë muzikë, muzik, ku diun. Kur se tani shkoshi koha atje, hapi syt, hapi gava. Do thoshin disa. Bosh. E ke bosh. Ku i ke njerzit? Kush po do dëgjon ti? Gjilanu Feder. Potimi çmjevësh me pallto, oltamë që rafialash me pallto ashtu. Ishte çik ftohtë të blet. Ka ardhur sot në rolin e baba Dimrit, Olta Reka. Faleminderit. Glutam. Faleminderit. Ja sinja të para. Ishte shumë ftohtë, ishte shumë ftohtë. Ishte shumë ftohtë, ba. Në mëltinin më bën pompa. Ja sot 20 gusht, jo 23 ato sot është, 20 gusht. 20 gusht. Çfarë <laughs> ka ndodhur Ola? Me kondicionerin. Frym më shumë. Kondicioneri shifon po. Ah, s'ka ç'i bën. Ça di vësë di maskarajë ç'sht pikun kondicionerin. Hapa. Janë një pjesë njerëzë sicilet mallkojnë me nën në ndërgjëgjën e tyre. Të vdekurin në shpikun kondicionerin. Kondicioneri, kush është ai tipi që i ra në mend, që po të kaloj me ajër këtë tha ai. A bëjmë frym komplet këtë tubin dhe kur të kaloj ajri do ftohet në anën tjetër pastaj <gasps> e frym akull të ftohtë. Është dëgjëni ale. Dhe është pikënd të skenarit. Po. Kangataçe në Shqipëri domethënë. I ikin kondicionerit si djalli nga Temiani. Po. Vran të fiksuar të largohen. Jo. Vendiem atë dhem, vësem, le të yemi të gjind. Le të yemi djallë me hape kondicionerin. Është <laughs> shpika më e mirë. E njerëzimit Kjo një Kondicioneri një dhe freskus, Freskusja dhe Freskusja 2 Rota 3 Rota 3 Freskusja kemi fjallën Kuj një vajz <laughs> Nga ishojt Havaj Tun Një gjethet madhe Një gjethet madhe palme Ajo pa, është dyshi E kështu E nisim programin mo E Ta. nisim Zotri Me qëfar kënge do të nisim sot është fillim jave Mjave është data 20 gusht duali pa është okay shumë mirë është hot po do të ritëm freskirini duali pa 70 as e mëo as e mëo as e mëo oh when you're looking at the sun careful not a fool not a fool not a fool no you're not fooling anyone Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it. Ora tani është ta 7:16 minuta me dashuri. Ju përshëndesim që të gjithë nga valët e radios Komentare Club FM. Un jam Blendi du bash me Oltën. Mirëmëngjes. Altinën dhe Lauren çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10, sot data është 20 gusht, Oltana, informonosa si do të jetë moti. 23 gradë është në këtë moment, 34 do të maksimalja për sot dhe nuk do të kemi shanse për shi. Vetëm pak vranësira. Vetëm pak vranësira. Mhm. Mm <coughs> dhe gjithjave paraqitet e pastër. E pastër, zonja Zotrinski, nevojt të bëni pastrim miç. Mos lani asgjë. Sepse është e pastër si javë. Pashi. Po. Po, më kanë të drejtë, të shërdhet e fundit si kemi parashikuar dot si çdo. Jo, si ke parashikuar dashmir me të drejtën. Osmet. Ke bërë ça gabime. Je domët me parashikimin e tashira behari që ta prishim. Janë këtu sigur kur nuk e pret edhe të vjen mm -hmm. një egjeparisë, një shi, një shplaqje. Edhe do të kesh kujdes, domethënë. S'kemë çfarë. S'ka mënyrë. Okej, me ditët e tjera. Qlota. Po çfarë bëhet tani? Kto ditët e fundit, si e ka luat fundjavën njëra, shkuat gjikundi, shkuat gjikundi, qëndruat në qytet. Oltë ti mos jo. fol se di që ti bresh gjithande ai këshu që. Mos, unë nuk klas. S'ka nevojë që. Mosf... Ne jo. që Zgjidha krye qytetin. Bravo ti. Cëto si turist, si si turist check me qen ti. Fantastike domos. Si polah komplet. Zgjat kryqitetin vjen vërdall në Portozal, po. Po, po. Shumë mirë. Gjë e bukur. Sa kesh vënë për ata turistët me thën drejtën. Së të të rogneri, pasajnë, do ecin drejt, kurrëse copa shkojnë. E vdon për derogneri. Pastaj do kthehen atje te Nën Teresa, do vinë prapë vërdall. Jan kurioz se çfarë. Jan kurioz edhe ne ku shkojmë më deriz. Ashtu është, ashtu është. Është drejt. Ndoshta atyse do bën pushtype, po unë duke e ditur që skeçashë. E kupton? Po jo, skeçashë bosh, edhe nuk e di pse i shtitën orën 1 drekës. Do të mbeten në dorë. Shi bi ora li se në në 5 do të jetë 42 gradë Celcius, duke parë një copë nga muri i Berlinit, të sjellim në Tiranë para pak vitesh këtu, në sajë të një projekti, në pikë të diellit. Ta. Ëh. Ne marr kapelen e ndë dhe them, hm. Me gjithë murin e Berlinit, edhe dhe yesa. Zgjë muzikta një në klubin e mëgjesit është nga 7.19 a zonja e zotri Dhe qëhet uh, It's no good po ta. Nga grupi 7.19 Një orë ndryshë si di përsh mod Në qarë rrethe Në mëgjesit që të gjitha Hello Nga Klab FM Në 100.4 dhe Lojën loj frekuencash të tjera po 102.1 okay. 87.9 100.3 100.4 okay. 104.3 90 a e kuptosh? Mm -hmm. Ka shumë, kthehemi mbas pa. Hello, mirë mënqesit që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mënqesit këtu në valet e radios komëtare, Klab FM Hello Hi Kjesi E kështu kështu Duhet me E mirë mënë Bëj që i kafe se së kemi dhe i erin tani Për për për për për duzë a bedhën për sejpës Do no, për zë di, ke filluar prap kafe në po Oh, ka për për së muaj Ka filluar jo, prap kafe në po, e, e më lërë Pa më lash, së duhet e lia Ja tregojë që s'ka nevojë për atë. Kuijtë tregojë? E tregoj vetes ti. Vetes. S'ka nevojë për këtë, thonë, çfarë i tregon vetes që s'ka nevojë për të. Që kur do e heq edhe sjell prapë. Ëvërtet është kjo. Po mira, ajo është me të gjithë kështu ja. Ku duon, merr vesh që ke diabet, hej sheqerin, merr vesh që je me zemër lë duhanin. Sa njerëz diun ashtu që janë bërë kështu? Fibra. Po super njerëz mbas viteve, viteve të tjera abuzimi, ose ja bëri bau. Po se plasi brenda kjo është vërtet. Nuk i sa? nuk i lejë gjërat. Si plas brenda ti? Po sa bëri baw. Duhet ja bëj baw pra. Aha. Çu është fjalëre? Ja bëm baw edhe ja bëm baw. Baw shëndet i ulë në në gjuhën indianë, baw. Ai qartë. Baw duket si si që e keqë. Baw baw. Ja bëj baw. Nuk duket si a shjem mirë. Është si sinjali i lartë. Ja është shëndeti po. Është një plasi. Po pra, është plasi duket. Si çundezësi hall që kam përgjithësisht. Kam përgjithësin Loris e Bau është bam në Korçajë. Sa të bëj bam? Feminë, ajo vështrisht kushtën, ja bëj. Kam përgjithësin Korçajë duhet të jetë beu. Beu. Sa të bëj beu? Ja bëj beu? Ja bëj beu. Kur të bëj beu, më. Si thuhet këtu në Tiranë? Bam. Sa të bëj bam? Kur ja boni bam. Bam. Po se boni bam. Ishte, po, ishte ja bë bam. Nuk e di. Të për Tiranëse do të pyesim ti. Uh, në ba the, si bami themi Ti e marë Ti bëmë kërë Jo për bëmë kërë Ollëta është rranë se tipiki Gocës të të tëronë se që është bo Që është rritë Nuk e di lit, e, lit, ja, po. Le, le e rritë Ashtë ba le e rritë në të tëronë Edhe është bo më kërë qarë Në të të qarë në ti Që nuk e dhionë Që të të bësh të shi Që të bësh të shi Që të bësh të shi E ka këshudën Që të të Korqarë në ty, jo, e në fare, minë, tha, mund të vijun, edhe që atë ere sikur e mori një delë. E brellatë. Nga, nga, jo. Nga ja, korqarë, ata një përësi të emine në Tiranë? Si në si të emine në Tiranë? Këshu ishte, në fjithim së so që, so që si i gjerën pasodhën e në Tiranë? Në dhe një si të emine në Tiranë? Ndikon, në burë. Gleva një palë lepitë ka. Gleva një palë, po, po, ti nuk e nusën në korqës. Si që, yes, dhe do të që po di pse e ke si fiksim, çunqë ti ishe më. Po. Se sigur e di kur nis. Sepse ai ka në Tiranë ka vite. Po jo. Çunqë po. në fillim nisi <laughs> sikur sikur qeshin, sikur bëjnë shakamë. Kush kjo me burrin e saj? Jo, jo, me Korçarçën, për gjisimë, me gjun. Dhe pastaj pastaj pastaj fillën të flasin ashtu. A ti rënjit. mendon që Në fillim e tallin. Po pra, me demëke. Pastaj përqafojnë. Dhe s'i flasin më në fund. Kush? Femra e Tiranë se Korçarçë. Se mos vetëm femrat. Po burrat i Rond, normal. Ka një, një dëshirë të fshehur për të qenë di. Korçaj, sa ka ide. Dëshirë hmm. si të smendur. Sidomos sigurisht ka unë Nikopeleshin qeveri, të gjithë meshkujt kanë ndryshuar. Çfarë ka këqë e kruar me Nikopeleshin? Po, seriozisht sa herë. Jo, e bbur mirë ka qefta për Korçë, për Korçën është edhe një. Ai vonda kthei politik. Ka qefta për. Është dhënë shtegu që të sulmojnë LSI-n, i e bër shumë kështu dhe le ta themi këtë. Kabinet. Madje edhe presidentin që shtjeteri institucion komplet. Dhe dhe e dyta, Nikopeleshin Nuk e di sepse do ta ngaskoj. Me, me Nikon me atë. Nga tmolla në një kuti <të> nënaj <e> Shkodran. <të> Ose nën Shkodron. Çka po m më duhet të marr? Po pra. Edhe me Nikon këtu. Kot. Njeriu motorr të xeveris. Jo. Po <të> çat ka bëjë er? Asnjë jo, gjë mos thash gjë fare, pse? Na ka vër si? pe donalen, na ka ashtu e çdo rasë. Pse si duhet ta përmendin pra lëre pse? Pse. Ke gjithëherë jon veli këtu. Ëhë. Dherë jon velis. Po pa te me nere, siçi thon korçi. Ashtu. Shkë, shkë, shkë. Mije. Kështë <coughs> e në kritikë misësore Jo, jo, e di, e di Tjetërën më vonë Për, uh, për nga sëfime Da e zosit Beleshi Nga sëmë kuptonit dhe mua Me tomë doshit merem Me tomë doshit merem Me tomë doshit merem Me, tom, me kë? Me qin? Pusho? Me sër Pusho si jikë të lakam Jikë të lakam merem Tomë doshit Da shkëm e nga sëmume Dërrimos Zotri. Po dhe po them. Po bra. Si vetëm eksperiencë, dhe më shumë me anëtarë parlamenti ka pra. kështu gjithë uh, këta dot. Po s'kisha fare sot, thjesht mora. Ky zënë Zotri që dëgjon është Lorin Terezi, <laughs> <therese>, Lorin Terezi. Po keni gjë, hajde jeni këtu. Individi komplet është i rritur. Kështu me moshë të plotë. Në moshë madhore. Ëhë. Edhe teknikisht është e bukur ajo që japin këto ambasadat që jo detyrimisht mendimi i kti është përfaqëson mendimin e ambasadës. Jo, sigurisht, ai nuk përfaqëson mendimin e klubit. <laughs> jo detyrimisht. Jo detyrimisht. Po me rastin. Kur duam ne. Døj muziku sta. Po, për dozaj. Usta, Usta muzika është emri tjetër për ai do të ishte bursi kështu. Se të gjitha kanë çuaj DJ Venom DJ Damari DJ kështu më duhet të shkoj. Me kësoqërs, gjithëta burra me emra gratis. Miki e ka. Po, Viki Miki. Po Dtsha. Ne ishte burrë. Kusht e muzikë fantastike. Stampa muzika. Shumë shumë shumë popullore më thonë. Theim bas tapish tashu. Bashkë këngë. Tavzeu. Kusht. Stampa muzika. My mom mom mom mom a little paradise whenever i'm with you. Right on.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 September I'll ride to your bloody vengeance no we'll live there in you know it's love away September I'll ride to your bloody vengeance no we'll live there in you know it's love away my time my time my t -t -t -t time will live to never end in hell to skillet will be I forever the worker my heart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 e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 ini nevoi për më shumë para për të realizuar projektin që mbani në mendje prej kohësh, bashkëpunoni me institucionin financiar Noah. Kredia konsumatori deri në 500 mijë lekë aprovohet brenda 4 orësh, pa garantor, pa kolateral. Ju mund të blini makinë, të shkoni në pushime, të përmirësoni ambientet ku banoni apo të përballoni një shpenzim të paplanifikuar. Noah vlerëson me të njëjtin prioritet çdo nevojë tuajën. Noah, partneri juaj ja afazgat. Un jam Armand Sadiku dhe kur shkoj në plazh nuk harroj të marr me vete patenat replay. Topoll tien, jepi replay, Elka. Silsi pronjush. Mirë se vini në Bregdetin Magjik të Jonit, në plazhin e bardh të Palasës, në resortin më elitar Green Coast. Aty ku bashkohen arkitektura moderne me stilin tradicional dhe ofrohen shërbime unike të dedikuara. Blini tani në mënyrë të sigurt dhe të zgjuar vilën e apartamentin tuaj buzdetit dhe ne kujdesemi për menaxhimin e investimit tuaj. Për më shumë, na kontaktoni në faqen ton Greencoast.al ose 069 273 Green Coast Resort Eja të jetë është në imaginatën të ndë Prafë në kushinti Ngellë duke më penguar e, Më falë, më falë E di që të pëlqenë salcicet e hëvë Por të lutëm shkot tek miqt dhe bëjë shëqëri e, Një kafshatë se zdurova dot Mami O, ta njo bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpete dhe ma pritja se umërzitën njerëzit Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin qdo ditë prodimet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 që tashmë studiojnë në për vende të ndryshme, në fusha të degëve të tyre të preferuara. World Academy of Tirana, edukimin ndërkombëtar që ju hap dyert, ju aftëson e përgatit për botën e së ardhmes, e cila ndryshon e zhvillohet me shpejtësi të madhe. And now, we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes si të gjithëve, më siguroj ardhur në klubin e mëngjesit 7:35 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Oltan Altinin dhe Gjesit. Lorin çdo mëngjesve ju nga ora 7:10 në valët e radios kombëtare. Kërave them tani po thonë se rusët mund ta kenë rekrutuar zotin Trump qysh në vitin e largët 1986, ky ti qen agjent rus gjithë këtë vite. Ëh. Dhe ju thash Paskadalton. Filmi për të parë është Harabeli i Kuq. Mm. Red Sparrow, nëse e shikoni ato do të i bësoni gjitha këto, sepse çdo gjë është e mundur. Çdo gjë që bën Jennifer Lawrence. Oo, do ta besosh me të dyja këmot. Uh, 86-ën, thonë uh, mund të thonë viti i rekrutimit të tij sipas ish shefit të Qëndrimit të KGB-s, Oleg Kalugin. E cili thotë se Trump i uh, ka qenë pjesë e rritës së so, kujtë mund anë? Kanë. Së so, holl, sheh edhe këto që është data e vitit lindjes tim apo? <coughs> ë, uh, jo, lol. Fatkesish nuk sillet rreth teja. Kësa radhë, uh, historia kësa radhë do duhet vetëm të ashtu. Nuk të fuz dot dashin këto. <laughs> Por në Çekoslovaki ka nisur gjithan kur Trump dhe e shoqja asaj kohe. Hm. Se ky dhe Ivana Trump, Trump Po, von bën bën një udhtim në Çekoslovaki. Të poshtë sam hartuarit ngjallën interesin e ministrisë çeke të sigurisë shtetërore e njohur ndryshe edhe si STB-ja, e cila ishte një bashkuntore ngushtë e KGB-s. Kështu filloi në fillim të vëzhgohej Ivana, ish bashortja e Zotitramp dhe u takua madje me një agjent disa herë, pasi për çekët mbajtja e dosjeve për Qekët që e tonin një është vëndit ishte një procedur standarde To të gazeta Bild Kështu që Tani po thonë dhe këta Suvjen tur pëfare Se besoj kur Por është aty Uho është dhe dhe kjo Trumpi mund tjet Agent, agent sekret, rus. rus Qysh nga viti i lindis e lorinit Wow, wow. Sështë i lidhen gjëret Tu e 32 mm -hmm. vjetë më parë Mos ke lindu në 4 korikëti, Lori? Jo Jo, më kur ke lindu? 6, 10 ditë më parë Të regojnë këtu që në 10 torë Të 8 djetë e 6 10 ditë para se saliut Vesodë dhe ditë njëndjen Pash në erim <laughs> <laughs> <laughs> Sa si, të lori nuk e mirë Pse a thua vetës po 10 dite kam ditin e 10 ditë para salës Edhe këtu <laughs> e a thua vetës Dajë jo, po, Jemi... është minimum se a shofarë. Është edhe Enveri. Klas 2. Kush e ka Enverin? Po ke edhe Enverin, Enveri. Jem i janë shumë i keq. Siçi është brenda. Për 10 ditë. Unë unë do të për... sugjeroja ja 2-3 vjet për shuma as mos e mendon fare kush ka ditlindjen në tetor, as në nëntor, as në shtator, asnjë jetë. Të sa ta heqesh këtë të keqën brenda. Se ti thua, kam ditlindjen 10 ditë para salës. Edhe 11 ditë para Enverit. Enveri e ka me 15. Por Ja, kam e 16 6 në fix, 6 të kam unë, 10 ditë po, me në verë Po pra Po, 5 ditë para Të shi, Sala është në një ditë me në verë, në? Mos ga bojë Nuk e... e... e... Nuk... Po ti di këto ditës la marë Po, dira. po e di si legendë që të diskutohet Për në qa legendë e si... la Qa legendë e didi? Sala në një ditë me në verë E ne, didi që është i puna asaj Shiko o sotri Letë të them di shka unë ty Po E pare punës njerë Horoskopi është kotë Po Mos e para e punës. Edhe kjo zodiaku edhe gjithaja këto gjëra. A si besej fare? Po, sepse këta i din lexonin yjet dhe shikonin figura atje. Ashtu sekondë të ditani, harrojnë një gjë, ata se dinin në fakt, kishin çfarë harronin. Që yjet nuk janë në një Përa. tabak të zi kështu të pikturuar në një nivel. Njëri është një tjetri është <hjuh> Mund të duket sikur është afër, po është shum, se ka thellësi gjëja, po, është e vërtetë. Kështu që edhe ti mund të jesh më 16 ditor, po ai ka lindur shumë vite para teje, kupton? Që që s'ka një lidhje, sepse është t'i puna e ujeve është mund të duke si kur jam pranë E një datë datë Po është elësia A i dimensioni tjetër që t'ne s'ykojmë Kështë fakt që t'ilori se merë për asysh Se merë për asysh E ja, haroj, e haroj Që që horoskopis, këtë Ujet mund t'jen ja afër Vetëm në dukje, por në fakt një anështu dhe, dhe e trejda Harrova trejda Po vetësi ai ishte atë thanë të si. saktë, kështu që nuk unë e kuptoj këtë gjë. Kështu që inse. E treta. Kështu që ideja është që Zoti Trump mund të jetë rekrutuar si agent nga rusët që në vitin 1986. Wow. Nuk lanë gjë pa thënë për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka i shumë informacion. Themë e... me kokrra vetëm i biesh shumë në Shkop. Ata dhe... i kanë rënë ti me Shkop. ose dhe pra dhe dhel për ata rusët dinë. Derisa t'ia shkundin të gjitha kokrrat. Po në kokrën time. Nuk e dim se çfarë e ngeles. Është bër si pema që jep dhe jep. A është pema që jep apo ke vështirësi atë? Pema jep. Po, pema jep. Jo, jo, pema që jep. Ah. Është një pemë që jep, është uh, the giving tree, si ç... Zoti Silver, se si sefaq është Silver. Është një gjë që të bën përqartë, me thën drejtë. Një libër për fëmijë. Diku, po le zënë këlemën edhe pastaj ë e kishim të të skanuar diku e mban mend po mm. e kam hedhur unë në facebook po, njëra po. Tara, taratatararar ta, ta, ta, mëm pjesë të gjithë e mirë të keni ardhur në program është klubi i mësuesit në vallet e radios kombëtare klavi fem sot data është 20 gusht unë jam blenit bashkë olten altinin dhe lorin mësuesi mësuesi dhe zotin tram për cilin po flisnim deri tani kur të kthehemi do të kemi anagramën gati për ta hedhur për ditën e sotme shansi juaj për të fituar një super dhuratë në super klubin e mëngjesit tani nga snow patrol congratulate just say yes <tër>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 Take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes Just say there's nothing Holding you back It's not a time all like this on on like this you're the, the only way, way to me, me. the time is here what do i have to say to you for god sake dear for god sake dear God sake dear For god sake dear For god sake dear Just say yeah heart beat through my shirt and this is all, all i want say all my words it's all i want and it's all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 Në radion komëtare Klab FM Aje gati zotri Gati Që të bëjmë? Të bëjmë anagramën për sot Serësisht? Mhm mm wow. Ta hedhim Mhm mm Anagrama Në klubin e mjësit Lora Pizmi Wow Lora Pizmi Nësh anagramin për ditën e sotme L O R A P I Z M I Lorapizmi Le O R A P I Z M I Lorapizmi, ti që në Greqi olta, a e mund të kesh dëgjuar për Lorapizmin? Kam çam për ta mm -hmm. harruar. Ç'është kjo? Se mban mend? Në ç'lag jeton? Toteri Xeri. <laughs> Sucia 087204222 Çfarë do fitojmë? Çfarë është që do fitojmë? Një dhuratë nga Ama Iced Coffee. Okej, okay, një dhuratë nga Ama Iced Coffee. Për atë që do të vi pari me përgjigjen e saktë për anagramën tonë për ditën e sotme, Zojën Zotrini është një fjalë ngatruar. E thjesht duhet vetëm që ti sillni secilen nga shkronjat në vendin e vet. Në mënyrë që të formohoni fjallin Që po kërkojmë këtu në klubin e mëgjesit Gjoven e lajme Se është hapur është hapur tenderi oh. Për projektin E Unazës rrej të tiranës mm -hmm. Për piesën që kam betur e pa bërë Do më dhenë mm -hmm. Sa është bërderi tani? është po them 90%. Themi, ja fute kothash 90%. Një sekond. Ka unaz nga Tegu mm -hmm. deri tek të Dogana. Jo, yeah, ba eda, 40, man, sa sot shto mam, sepse ajo pjesa e, që është që i themi ne unaza e re, ajo është sepse është qunat me shigjeta. Deri te pallati me shigjeta. Si do të ura, Asso, jetë aty niveli? Po, Nëse deri te pallati se un gatova po. Deri aty. Sa pjesa që mund të kalojnë gjithë njerëzit në kamp, ato nuk quhen. Ëh. Kështu që ti ke Një qerek të vogël të bërë? Dë bëhet ajo të ne Të tonë që dë bëhet pjesa nga... Pjesa tjetër të të pra Po nga ura dheri të sheshtë i Shqiponia i bje, pa? A të dështë systemat? Po, ajo dështë systemat, po i bje nga ty Do është të lidhet pra Që të lidhet i të... bëhet rreth Unaz, si që, unaz Dërë të teku të ne, i si bje Që ka shtrajme të ajo, se Shkoj jo debjua do e di të them që ju kanë drejt fare apo drejt tekut se ka lidhje se duhet ikte drejt tekut apo dhe pasaj po, të kthej ashtu sa është po është nejse po tani ashtu na u bë kasile po ëh jë është unaz me cepa as unaz me cepa po do flitet vetëm tani po flitet që tani të bëhet projekti aha tani të të ulet dikush edhe të ka dy vjet kohë mm. po japin dy vjet kohë që ta realizojnë në letër a ah. bashkimin e gjithë sksaj me Megjer. Sheshin Chiponia, domethën. Po, natyrisht. Pra mbetet nga Sheshin Chiponia deri tek ku duhet tani? Është akoma në pa projektuar sish po ashtu. Po, dhe dhe dhe një, do. Po do të mbaroj një ditë. Unë, se 2 vjet pak. për ta projektuar, mendoj që është ka mjaftuar. Çfarë do i duhet më shumë atij? Jo, jo. Asnjë gjë më shumë. Ata janë sot kanë lek me kompjuter. Po, një kompjuter. Po. Shumë kohë kanë lënë, mendoj un, 2 vjet. Ta mendoj mirë këtë. Që më sot pas sa mendova. Që e... ndërkot të bëjnë dhe ca shpitjera Të bëndë gjithë të gjithë të qatë shumbil <të> po. <të> po t'ishtë e bërë kjo në Sepse në farët projekti Ka existuar shush në konë e gjatëgjët Në konë e Ramizalis ka pasur një projekt Por unazën e redë të tiranës Që e kanë bërë të atërë E cila kalontën në fushat gjellë bërta Me lullkuj që e këtë në të të shfarë e... Pasa u bënë gjithë do ndërtimët U bënë gjithë Ato, ndarit e bërit dhe kshu, kshu që tani duhet të të sponsorosh edhe më konfirmon. No shumë kshu. Prandaj është bër tashi që të kaloj një çingë nga tegun, çinga, ashtu një çinga, një çinga eo, jo, që të vi verdall, e verdall, e verdall. Po ne se do bëhet, pra, është. Ma vlaimi i. Është hapur tenderi që dikush të ulet ta projektojë atë. Kur isha në Pogradec këtë fundjavë. E që jam ndanti në Facebook se. Më bëri përshtypje, me të drejtën. Po shihja Nëse ishte e mundur që nga Pogradeci të shkonim në Sarandë. Mhm. Mm Kot. Do thoni ju më se para që thon njerëzit është, pse do të shkosh ti nga Pogradeci në Sarandë? Hapse. Pse do të, të shkosh ti nga Pogradeci në Sarandë? Njëri më kupton fare. Po pra, do të thotë që, që... Po ja ta zëm, e ke pranuar që ja ta, ta zëm sigurt. Kon... Ma vdatu të shmënda un ta shkrepi. Po. E vazhdoj i nga Pogradeci në Sarandë. <gasps> e thon. Do i ikje vërtet. Po. Po po edhe kur bëja rrugën në Google Maps, më qonë nga Greqia. Oh, oh, nga janinë. Më je tre opcione, dhe opcioni mëj shpejt, pa, pa diskutim mështë opcioni me dalë në janinë. Seriosisht, po, nga ka pështitë sa... Pra thotë, jene po kredec, mm -hmm. po do të shkosh në sarandë, ikë në Greqia, lërgohën nga Shqipëria, hetë sthejnë në për Greqia, Eva sai, e afuton si, si, pra, pra, pra. pra. pra. pra. pra. në Shqipri, kape si kapësh veshin pra, me dorën tjetër. Po. Dhe kapë veshin kështu tullaj. Ç'të duhet ty morë zotëriçi të rrih në Shqipri, po. Sepse nëse je në Pogradec edhe kjo vlen edhe për Korçën. Se Korça është akoma afër oh, me kufirin. Po sigurisht, po Korça. Ti e kupton ai në Korçë, po. Edhe ata e bën prej viteve, po nuk e dija pra se siam korçar. Ës normal. E kupton? Sot, nëse nisesh nga Pogradeci për në Sarandë, edhe i bie nga Elbasani. Po. Mhm dhe pastaj nga Elbasani Peqini me radhë kështu. Rruga Azjat 5 orë e 48 minuta. Gati 6 orë. Rrug, Kjo është shtunën e mëngjes. Ço jep të ajo. Nëse i bie nga rruga Pogradec Korç për në Tepelen Gjirokastër Sarandë postë mer 6 orë e 18 oh, minuta. Ndërsa nëse i bie nga Kapshtica. Nga Kapshtica shkosh deri pranë Aninës po. dhe të zbresësh pasaj këtej et hysh sërish në Kakavi. Merr vetëm 4 or 50 minuta. Seriozisht po, kjo. Po. E shkurtot e 2 or? Minimumi, minimumi 1 or do kalosh dy dogana po. dhe ato merren parashyshes edhe trafiku në dogan edhe gjitha këto gjërat etj. <të> minimumi e një orë pra Minimumi e një orë më shpejt të shkosh në Saran nga Pokradeci Duke u lerguar nga sytë këmbët, nga adhe u jtë Sepse rrugët dhe duhet marrë shparasysh që rrugët dhe ande më të pasigur pa, ta në Shqipëri E më të rezikë shmejë Në të rrësht Po janë dhe kodat. më të nga dalë ta po. Shënë dhe doke, fjera fritet Dhe për shikoja, po jo për të përkëshu si kritiku i gjithdoj gjëje dhe gjithë shkaje Po realisht në Mos kesh një rrugë kontare që të çoj sa gllam, si ala që përdorrin të parët tho. Është e pa e pa imagjinueshme. Dhe shkon këto hartën e toti në Shqipëri, a zotëri do të thonë rrugët shqiptare nuk bëjnë. Po, Punë, taksat i paguajmë për rrugët shqiptare, nuk i paguajmë për rrugët greke. Unë taksat i paguaj këtu që të kemi një rrugë shkoj në Saran nga Pogradeci. Pa u dashit le atdhën e të vi prap dy herë me dogan. Ai thot prap shko thot. Ne të paguosh atë. Po po do të paguosh. Në anë të. Prap bjem mirë thotë. Bjem lirë. Po, më shpejt. Dhe më shpejt dhe më sigurt. Sigur. Ik nga Shqipëria. Po, për <laughs> të ardhur në Shqipëri. Nuk e di, shikojmë këta çeveris kanë, ministri transportit ku është ministri transportit ton. Damian Xhiknuri është? Seriozisht. A qenë akoma? Se ai anë të shit të tjerë të pasaj. Po, domethënë në anën e transportit, se këta flasin për turizëm. Dasin për uh, do të shikon çfarë ndodh. Po. Google Maps, kësaj referencës normalisht. Njëri për shkret ato fletushkat që printojnë këta. E faqet e këtyre të internetit. Në rob i shkon në Google, shkon në Google Maps. Google Maps i thotë, "Ikën në Shqipëri, alla." Po. Se Shqipëria është cop cop, -cop në rrugët. Në 2018 dhe është katastrof. Se normalisht po të vjedhësh gjitha, katastrofë në mend. Kthehem as pas klubin e mëqjesit. Reklam. Më më të në hajë du të një yeah.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 Mirë mëgjesi t'i dhe misë keni ardur, është ora 8-10 minuta unë jam blendin të bashkë me Olten, mjësit, Altinin Lorin Hello. dhe me ne dhe Gazmen Malo së të mëgjes nga automag, pika lo, mirë mëgjesi gazi. Mirë mëgjesi blendin mirë si... Që kemi si e? Parim derit shumë mirë, jë si e? Uh, jemi si pas pushimeve, të freskët dhe të rigeneruar, që që në shë uh. uh, uh. e? Vëllë në fakt në, në dëgjohani shumë në forum blendin në për dëgjohë e rrugës të gadur për <laughs> Qarë shoku, kur vjena shikon kështu nuk të gjëndje Eja uh, <gjotik> <inin> I në një gjëndje super me qëra lafi se ku kështë tishtë do mendojnë Me gazin flasim qdo janë për uh, makinat Flasim për automjetet nga mëndë nëndryshmet zgjidjet e lëvis shmëris tjere tjere tjere në qytetin ton Tiranën edhe jo vetëm, sigurisht Por sot flasim për njërën ndër modelet Që është Ford Focus-i i ri model: modeli i ri 2018s blended. Që është çfarë? Është uh, ridizajnim, ka ardhur. Ajo këtu është një model tërësisht të i ri në fakt. Ëh mm -hmm. uh, dhe është një lloj risie interesante sepse fokusi, siç e dim, uh, është një ëh uh, është një bestseller, ëh uh, jo vetëm i fortë, por në përgjithësi është një bestseller me me shifra shumë të rëndësishme, mm -hmm. është vetë mbi 1 një milion njësi, uh, që do thotë ka një, në të gjithë botën, është për momentin me shitje kontinentale. Shumë interes edhe ka qeni dhe interesa ka qenë madhe edhe në Shqipëri për këtë makinë. Ëmban mm -hmm. vetëm Ford Focus i doli diku nga fundi i 90-të, ka qenë 98, 99 diçka epi. Jo shumë i, i, shum i sakt, blen 1998. 98 9, është Fordi, Focus i, i parë domethënë. Ford Focus i parë, mm -hmm. po dhe domethënë është një karrierë goxha e jashtë. Që hyri në, në këtë tregun e, e, e quhet segmenti C apo jo. Segmenti C blen. Shumë hmm. sakt, e, janë familjare kompakte siç quhen ndryshe, në këtë segment bëjnë pjesë edhe për të dhënë një ide të Të segmentit të uh, Volkswagen Golf Opel Astra, Seat Leon E të tjera Dë më thënë makinat të këti kalibri Zakonisht janë të përstatshme Për një përdorin familjar Jo shumë të mëdha mm -hmm. uh, Brënda zakonisht për masave 4 metra e 30 e 20 cm Ok dhe, Në gjatësine mjedhë Po mjërë. kjo është gjatësia normale Së për zeshpesha këto modelet Duk e qenë uh, Po themi të tërheqë dhe për familje Që duan makina me, uh, me hapsir mm -hmm. Dhe nuk duan të shpenzojnë shumë para mm -hmm pra me buxhet të ulët, uh, këtë makinë prodhon vetëm në versionin station wagon. Po, është e vërtetë. Kjo do të thotë ndoshta se ka gojja më të gjata, mund të shkojë deri në 4.70 metra, mesatarisht. Duke lejuar për më shumë bagazh, pastaj për lëvizjen e fundit. Por kam përshtimin që është uh, makina tipike që ti do ta shikojësh në rrugët e shtetit bashkuara dhe në Europë, të paktën, edhe në vende të tjera ku ky model është i disponueshëm, me cilat njerëzit shkojnë punë më qes. Domethënë është një tipike e një përdorimi të përditshëm dhe çon punë, si nga puna që të ofron komoditetet, po themi e, e mjaftueshme, komoditetet e nevojshme, mh. të mjaftueshme, edhe teknologjinë mjaftueshme për jetën e përditshme, për sigurinë mesatare ato që po thoshim nevet, domethënë, nga gjithanë, të gjitha anët është një makinë, me të cilën mjaftohesh e, në shumë drejtime. Dhe si çfarë është e re në në fokusin e ri që që vjen këtë vit mbas siç janë bën 20 vjet para nga nga fok, fort fokusi i parë. Dhe në 20 vjetë orë këta ka një modeli. Në 20 vjetë, model. kjo është kësa rra dhe fokus i vjenë generat në uh, generatën uh, e 4, që nga njime 1998. Një nga rrisit e këti modeli është që për herë të parë, duke parë dhe interesin në rritje të makinave, SUV e të crossover blend, ka një version që qëhet aktiv, okay. i cili është relativisht një lojt like crossoveri urban, që se mund të quen në shumë, mm. është 3 cm me i lartë nga toka krasuar me modelit e tjera dallohet në jashtë ka një pamje të dukshme pasi është theksuar me mbrojtje plastike në zonën e parafangëve dhe në zonën e poshtme. Është krijuar një lloj kështu, një lloj look pak më pak, pak më, më country, pak më, më... Mm -hmm. si jashtë rrugë ndoshta si duhet. Ne këtu quhet aktiv. Aktiv është i quhetu ky model, uh, vjen aktiv jam vetëm në, në në në në formën e karrozerisë hatchback. Okej. Okay. Ëh uh, që do thot ose me 5 dyert siç ti i quhetu ndryshe. Nuk vetë ato aktive të station wagon në thejet e kohë. Ëh uh, jo në këtë rast në fakt. Ëm mm -hmm. uh, Ford Focus i vjenë në, në përveç, model, në thëmë, përveç modelit aktiv ose versionit aktiv vjenë në tre versionit e tjera karocerie Njërë ish hatchback jesaba përmëndëm, hatchbacku normal Me 2-2 dy erë uh, pra? Është, um, jo, është me 5-2 hatchbacku është me 5-2 erë? Po, me thënë, 2-2 dy erë për është doka dhe ajo bagaje që vetë deraj 5 të shpesherë mm -hmm. Kur është kjo karoceria uh, e këti lojë, vjenë në versionin sedan Pra në atë veturën tradicionale Tipi. ose me bish të që Ndërë që edhe steshën vekon që e pë Në katërdhe në një, një farë mënyre është një makinë që ofron për durimin për tipologji të ndryshme konsumatorësh. Okej. Okay. Por është është një makinë, po themi, e ekonomike? Ë uh, pa diskutim që po. Se nuk hyn tek kategoria e makinave mm. të shtrenjta, por hyn tek kategoria e makinave që kanë ofruar një lloj cilësie përderisa ngjiti edhe uh, mbeti si është është shumë e vërtetë blend është makinë ekonomike është një makinë që ë, ka pasur siç e thëm edhe edhe oferta është është është plotsuar mirë hmm. për të gjitha shijet, për të gjitha kërkesat, për të gjitha nevojat. Uh, Fordi Focus në vendin tonë gjenerata e vjetër ka pasur një çmim që fillonte diku nga 12900 euro. ë uh, versioni bazë natyrisht, domethënë që pastaj duhet plotsuar me disa gjëra të tjera. Versioni i ri akoma nuk ka një çmim zyrtar sepse sapo ka dalë. Uh, në Europë është konfirmuar rrëth 20.000 euro e okay. ne si që dim në Shqipëri kemi një, për hirtë një sistemi taksimit të ndryshëm uh, kemi qmime më të ullëta, gje e mirë, e veçantë ndoshtë e këti sektori që ne ja kemi më të më të ndrysit. Për makinat e reja? Për makinat e reja, po. Uh, dhe, uh, si që përmëndetim më përë para, edhe qmimi ka qenj një nga pikat më të forta dhe forit të fokus, për krah vetive të tëra të makinës, mm. që e kam bërë të, të pëlqyer me një formë të pëlqyeshme, normalisht me uh, hapësirën e brendshme të organizuar pak a shumë uh, në më, në mënyrë të përshtatshme për përdorime të ndryshme. Ka linja interesante, domethënë ka, ka një rumbullaksinë linjën dhe shikoj që është punuar edhe në profilin e makinës edhe nga mbrava, kaca harkimin që e bën më sportive dhe brenda. ë uh, në tapicerinë në mënyrën se si është, si thua, arreduar së brendshi ky si model ë uh, ndihet pra që është, është një prek i rë, por duan që të presim 2 minuta okay. për për këndër për publicitari, flasim pak për çmimin, flasim pak uh, ku i drejtohet, ku prodhohet Fordi uh, Focus dhe çfarë është e veçantë e tij krahasimisht me me modelet tjera në, po themi, seksionin C, ku ai konkurron. Themi shumë shpejt në krye me ngjësit, kemi gazin këtu me ne mirëdashur. Klasi mëkinë asot është Ford Focus në Focus From the center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Oke, okay, ja ku këtemi dhe njerë këtu në klubin e mëqesit Jemi endem gazmën malion këtu nga automank Për i kalemi shtë ashtu klasin pak për uh, autovetuar atësot dhe është fort fokus i makina që po përmendim. Për gjithat ata që duan një makinë pa, si tuash, shpenzuar mjazh zakonisht shumë, duan një makinë të mirë, ekonomike, shum, e cilë pa cilë, pa të gazuar shumë, pacënia ndizet çdo mëngjes, shkon punë, ka kondicionerin, ka radion e mirë, ka, po themi, një farë komoditeti të, të brendshëm. ë uh, Kjo e, mundi shë një opcion e, e shumë e shumë blen nga nga teknologike e, e, Fokus i ri e, e, Vjen nga Fordi Da nisi një propozim Je vetëm për të rinovuar e, Sepse po i kalon të moda Po këtë dhe undë më thënë e, Versionit të vjetë Por edhe sepse donë të të Në një segment e, Relativisht ekonomik Dhe mm. përbler e pa pretendime Si që, si që përmëndet jë për, më përpara e, Donë të të shtonë të dozën teknologjike dhe do në të pasurojnë këtë ofertën. Kështu që ë uh, fole pak ti për mend diçka në lidhje me linjën me linjën e jashtme. Fokusi i ri vjen me një new face uh, ose me një maskarinë të re e cila është në linjën e dizajnit të ri stilistik që Fordi ka propozuar me modelin Ford Fiesta, ama mm -hmm. uh, pak më përpara, domethënë është është një antar i ri që i shtohet familjes në këtë sens. Teknologjia duket është e rritur dhe është shtuar që në që në pamjen e jashtme. Por çfarë janë lidhë me ato përpunime moderne me disa versione uh, me me, do të thënë uh, teknologjia e re përsa i për sa i përket edhe ndriçimit uh, është pjesë tashmë edhe e fortë e fortë. Po çfarë çfarë uh, uh, po superenchin makinën, sepse ti ja përmendën disa që teknologjia uh, në këtë version. Brenda, një... brenda, brenda për shkakun kemi një nisi që vjen, është është për herë të parë në këtë model, është një head up display, pra do të thotë projeksioni i informacioneve të të kruizkotit uh, në xhamin e përparm. Kjo, do të thënë ka një, si të thush një lloj uh, komoditeti dhe dhe, dhe dhe dhe edhe për nga ana e sigurisë domethënë pratë shikon në xham, ti shikon në xham. Projekton informacionet kryesore të okay. Mac's natyrisht. Çfarë pra është? Po themi shpejtësia. Është uh, shpejtësia në ndonjë drejtim të navigatorit, pra kur do të kthesh majtas drejt. Jo keni bëjta le të lëshësh në Crosscode ajo të shfaqet atje. Po, po, pa pa, dhe pa dhe dhe të bezdisur, dhe... pa të informacione më të rëndësishme, për të cilat ti duhet her pas herat të konsultohesh, domethënë, shohësh kur skodën, mund ta shikosh më njëherë në xham. Super, që bën që ti të jesh më i përqendruar drejt pra. Po, ë për sa i përket teknologjisë infotainment, ë në stilin e e modës aktuale në një farë mënyre FortiFocus vjen me një bë, monitor touchscreen i cili është i vendosur në qendën e kurskotit në stilin tablet siç është quhetu ndryshe pra si do thotë si një tablet i vendosur mbi mm, kurskot. ëh mm. uh, nana guides e teknologjia prapë është arritur me cruise control adaptiv uh, me frenimin e, e emergjencës që do thotë uh, do dh që është në gjendje të dalloj kalorëtarët apo apo ciklistët. E ka këtë. E ka dhe kjo makina. Okej. Okay. Pra ndimonë në ndalimin, e, ose para ndalimin e akcidenteve ku ti mund të godasë është një këmsor që delë paramakinës? Shumë e sakë. Ka tendensën të frenoj bashkënë të? Ka tendensën të frenonë, në që ofse ti e i pak këtë desum, ose i pak vëmënës në të shërnumë në të të moment. Naturirët në dhe lidhe me uh, teknologjinë mobile, është në përmërë uh, platformës Apple, um, Apple CarPlay dhe Android Auto uh, ka një sistem që lexon shenjat e e e kodit, shenjat e cilësisë të rrugësorë, të rrugësorë. Është deri diku uh, inovative, domethënë ose një nisi i veçantë sepse arrin të dallojë edhe rreth rrotullimit që janë përpara. Është, uh, që do të thotë, rreth rrotullimi është një vend ku ti duhet të ngadalësosh ndiesh në, në krahasim mm. me me me tabelat e tjera. E kështu me radhë. Edhe don të pënisë rreth rrotullimi në Shqipëri janë skandal, nuk kanë përmbushur edhe fort do do do. Okej. <laughs> po, ja të mos e porosisem këtë sistem në Shqipëri, po <smart noise> do të konfuzoj system, shumë. Sistemi sistemi do të çorientoj. Për... Dobë. Shikoj uh, pyetje. Çmimi i një Fordi Focus. Atëra blen modeli i mëparshëm në Shqipëri fillonte nga uh, 12.900 euro në në versionin baz, siç e tham, uh, i cili natyrisht nuk i ka gjithë teknologjinë që ne përmendëm, uh, për modelin e ri çmimet uh, për Shqipëri nuk janë publikuar ende. Në Evropë ka dalë uh, në ndryshim nga vendi në vend rreth 20.000 euro. Okej. Okay. Uh, në Shqipëri normalisht ne presim uh, siç e tham, të kemi një çmim më të ulët sesa ky evropiani rreth 5-6000 euro më lirë normalisht 5-6000 euro më lirë. Po, po, nuk jam pak. Jo, jo, nuk e di. Ju jepo themin nëse është 20000, po po, sillemi diku te 15-16. Brenda 15-ës, dhe dhe këto kjo shifra 5000 euro që ne, do të them që do ishte diferenca mund të përdoret fare mirë për të kompletuar ose me diçka më të ndryshshëm ose me një motor më të fuqishëm, domethënë çfarëdo lloj gjëje që do të na përshtatet më mirë për ta personalizuar makinën sipas përdorimit ton. Super. Dhe në Shqipëri, uh, Fordi Focus? Ka... Uh, Ë e shohim në rrugë, shohim ka kanë ti e kanë vetë. Normalisht është një bestseller bla, është edhe një vetur uh, Focus së bashku me me Fiesta në në, në uh, po themi në ofertën Ford ë uh, që është shumë e përshtatshme edhe për klientelën biznesi, do thotë kompanitë të ndryshme, këto makina i mm. përdorin për nivele të ndryshme të përdorimit të, të punës, për nevoja të ndryshme. ë uh, që do thotë është është domethënë për po, po, po. Super. Është një lloj indikatori drejtimi. Faleminderit shumë. Është Zoti Gazmir Malo, mizdash, ashtu që po të joni kur flasim së bashku për makina të hënave këtu në klubin e Mjes nga automang.al. Këto titullohet revista online e Mjetëve është një kënaqësi për mua bland faleminderit është gjithashtu kënaqësi për ne do të shkojmë në një vazhdim të mbar. Edhe ty një javë super të mbar tagojmë mbas një javë gaz me një tjetër, tjetër version tjetër makinë ë dhe një tjetër bisedë interesante për sa i përket atyre që kanë mjetet me katër rrota ose katër rotakë siç i quajnë në dikur. Say something thaninga Justin Timberlake më thënë se ora është 8:26 minuta ju jeni me radion kombtare Club FM Ha same I wanna go there Still I don't go there Everybody says says something të blini banane. Mos harroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Banana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme. Banana King, bananet e përzierdhura nga plantacionet më të mira eksotike. Cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërshkrueshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Banana King. U, mami sa shumë zjati kjo ver. Më duket sikur i kam harruar të gjitha, shokët e klasës, basketbollin, pikturën dhe kërcimin. Mos u shqetëso Moira, ja erdhi shtatori. Do të kujtosh të gjitha në shkollën albanët. Harova që vjen orën 6 në shtëpi sepse doje edhe shkollën, edhe studimin, edhe artet, edhe sportet. O ma, e di çfarë më tha Ajla, që këtë vit do të kemi edhe fermon ton bio, ku do të punojm tokën e do të rrisim kafsh. Ah, e po, basketë dreçi e pa duruar. Shkollën në nënvjeqare jo publike, Albanët, të gjithjemi të veçan dhe mbartin blera, e janet i zbëllojmë së bashku. Për regjistrime, kontaktoni në numrin 0688 20 30 381. Ufa, sa e vështirë qënë ka për të vendosur, nuk po e ndaj do të ku të kaloj dy afshën e përshimeve. Të shkoj në maj, apo të shkoj në detë? Kështu si ty isham brëmun Nuk po vendosea do të qëfarë të haja Kremvichen e të mosur hako Apo kremvichen e të mosur hako me mozarell E si vendose? U me ndova sa u me ndova dhe i thash vetës Po haj i moj të dyja se të tuat janë <laughs> Prit Sa po me erdi një ide? Po si kur të shkoj një javë në maj dhe një javë në det Kremvichen e të mosur hako E pa par E keni provuar atë me mozarell Ky është vëndi ideal për pushimet uaj. Në vetëm 10 kilometra, gjëndet një plashë mahnitës, ku ju nuk mund të notoni, pasi është endaluar. Ju do të gjoni tinguj të natyres, nga palatin gjitur që është në ndërtim, dhe sigurisht, do të shion një dhomën mahnitës e të hotelit, që ka apsirë, vetëm për një person. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Nuk është kjo vera që kene ndëruartë. Merë një birë stela dhe shio verën ashtu si që ju doni, sepse ku ka stela ka verën. Po më vjenë të përtas nga gëzimi, por kam frik se mos më marim për të shmëndur. E pas taj, o asë shmëndurit a redosh gjithë shtëpin për më pak se 2.000 euro të best seller. E kësha par në Facebook, në Instagram, gjithandej best seller, best seller Albania dhe së më besoj. Por sa pobleva dhëmë gjumi, divan kënd, me krevata dhe kontenitor, të avolin ngrënje me gjash karike, mobilje televizori, një guzhin me të gjitha elektroshtupiake të oqë oh, farë që mimeshë. <laughs> faleminderit best seller, faleminderit best seller! The seller të mbaron punë plako Por më pak se 2000 euro a redon të gjithë shtëpin. Showroomin e keni tek Concord Center, rruga 5 Maj, për të gjithë ju që mund të më merrni për të çmendur. Të nevojitet një kredi, të karon halli dhe të kacos durimi me rradhë dhe dokumenta pafund, EA no You to Credit a thy ku kredia miratohet për 10 minuta. Do stha edhe më shpejt, apliko vetëm me kartën e identitetit dhe përfito menjëherë shumën e kërkuar. Pra, edhe një herë, kredi në 10 minuta. Jemi hapur çdo ditë deri në orën 20. 2030 Ute Credit Credia më e shpejt në vë. Telefononi në 044 50 50 60 www.utecredit.al The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Kush ja ka mëofile vetë ktim Allah? Prof... Ti e mun Lori, un marr, un marr, marrnoi kopaçe. Edhe po të gjej kështu edhe gjej edhe profesionistin. I kanë mil fletët Lori. Fletët e e kujt? E dritave. E dritave, fletët e dritave, s'na s'na kupton njerëzit, prap fletët e dritave. Jan disa e drita që ka fletë për trajtimin ku do të bëj drita. Projektorët më janë dashur profesionistë studiove profesionistën, siç këto janë, për shkak se ka shumë profesionistë brenda atyre eh uh, kan flet janë projektor me flet cilat Lori thot të desh një muaj për të ndriçuar Altinin siç duhet ngaqë uh. ky është errësira e tërë. Po pse jes... apo bënit nga një lëvizje milimetrike çdo çdo ditë derisa në fund muajt, lëvizjen, uh, ish... Njëse, ishte një pra, të muajit lëvizën çdo gjë. Nice, i jesh në perfeksion prap. Për ta paraqitur Altinin në televizor në një dritë perfekte. Për të përkryer, do themi, përfitroni një Altin të përkryer në një dritë të përkryer. Dhe vjenë lori sot dhe gjenë që i kanë byllë fletët e projektore Se i pëngonë të kur kanë, kanë përnuar po Gjara normal e kështu shë i sisteme më brugës Na, Po do duhet një muaj O i ta përta silë prap altinin në atë dritë të përkryer Duhet sirë prap drejtori fotografisë, teknikën dërqimë Lumieri, Lumieri, oh, a i fransezi Lumier që vetë, a i Ndërqim, i thonë Po të e përkët e shemrë e tjerë dhe erë. Kështu që halle halle kjo dinja. Është halli i madh. Është halli i madh vërtet? Lorit të ka zënë duhet ta heqësh, nuk e ke. S'ka problem Lorë, mos çakop. Jemi bashkë këtu për të çar hallën. Unë ngjitje në shkallë kam pasion 100. Për të çar hallën apo për të. Ja shkallë dhe hypje, kështu që. Kështu që kjo do të. Me zonë pres. Gjë më vogël që mund bësh pa. Me zonë pres. Sa të habën kamerat. Zonja dhe zotrinë. Më më gjithë që të gjithëve nga klukin më gjithësit Dua të kujdoj se sot kemi një anagram Me cila është Lora Pizmi Lora Pizmi 06 i dhe në 2722 Për adhe që do të zë gjithë Lora Pizmi nëse e risjel Në inform tjetër Mund t'ju bëj fitues Të një durate nga ama Aist Coffee Që është kafeja E preferuar e ditve të nëzetë Dojtë me pasë së kujdensë me këto Jo me ama i së kofi Po me Le, marketet Që këndo du? Uh, jo po ff, Bleva një dit Kafe e olta E s'ka duar? E s'ka duar lele Seriozisht po, po. Ah, uh, jo Sepse vajtë ati Kër këthesh nga pushime Dhe këshpin bosh Dhe duhet bëshat e pazarin po. Naturisht E vajtë do më bërë atë sa pazare Ca gjera këshu Në market ati Ti me shoshe Po harrova kafe A, ka. Harrova kafe, të mblja kafe Dhe zbrita përse të marketin lajqes I cili gjithë nështu nuk ishte Kafe në time, kutin Si që e marun, sepse në mm -hmm. kishen baruar Si duhet si që e bërë për një zindaj Sa për e kishtë hapa të dit Edhe i than shpo nga këto, kënë nga këto dy në një Për qënë atë që janë këshume në pustina Po, tha kam E i mora u një katër cop Piva një I shte shpifur o zot, sa shpifur Manj pifurse aq nisht. Mos <laughs> seriozisht. <laughs> <laughs> <laughs> e se, se... Se... e po ti the haj se. Sa sa me kafe tjetër nuka, i darta. Nuk e dhe... di sa se hajt më, po ishte gjë. Edhe pa. Se dish pashen... jamun mirë thën. Shkova të bëja. Edhe çumse s'mundam mirë domethënë ajo, gjëja kishte mbetur. Ai qartë, nuk u shtrekur mirë, po. Dhe kur e pash pastaj, i kishin skaduar në korrik. Korrik të viti. E m'mirë, ja kujtata nuk është dhe e... se është problem. Se... Jo, s'është problem. Po Shikosh karta që janë nga janari, nga shkurti. Tan thua? Po, ti gjithëherë. I shësesin ngoma, po. Është po. shumë interesante kjo. Sepse duhet ta ruanësh veten, duhet ta ruanësh veten. Isha në kjo ndodhi, u ndodhi disa njerëz në tavolinë ngjitur me ne në Pogradec. Para të shtunën në drekë. Ishin me një fëmijë ëh dhe porosi të drekën, nuk bëj të them se ku. Na tushë mişt Do me dhe në... Qaj bje ajo? Tushemi... Mire kam? Pa, tushemisht. pa, pa shumire. Ande nga tushemi që do me... Mm -hmm. Po, në prejtë liqenë. Ja, tushuajn, ande, ta. ja. Shum. Po, kjo ishte në liqenë aty. Mm -hmm. Dhe... Dhe... Ata porositën... Uh, kishin porositën për të fiminë uh, patatet skuqyra dhe aju uh, soli keqap. Sepësi tha në atësidhën që keqap, mm -hmm. se do vajzë a kësho. Shri në vajzë e vokët. Ja, soli keqapin e. Dhe... Pash... Ishte i skad uh, Në pand shosancë që e thirrëm kamarierin dhe i than falem, po, i, i, i, i than po këy keçapi than kaskaduar e shkoën çikë shishën. Dhe ai që më njëherë i përgjigjet, i thënë djalë duke i shumë mirë. Sa po shikota kjo është thjesht amballazhi tha. ë uh, Ne hapim Po thon se që ne mbajmë bidona, domethënë bleim keçapin me, uh, me shumicë dhe pastaj mbajmë shishe të vjetra për ta për ta shpërndarë dhe edhe kjo ndod, mbajmë ndikur e bënim në shishe çelqi të keçapit që i mbushin vende kështu. Por ai tha jo zotri tha, mfal se kjo tha ishte me vul, e hapëm ne. Shije që ishte e mbyllur, kishte qenë me vulun e sigurisë mm -hmm. dhe klienti kishte hapur. Udes e hiçim ta hapën tha, shkulëm vulun, por s'mos më thuaj mua që e ke mbushsi. Është ishte amballaz, sepse kjo ishte kështu e pa hapur nga dyqani dhe skaduar sigurisht. Në ndjenë kë. Po do mendera ai gënijen sy për sy. Sepse nuk kishte rasti që ata mbushnin shishe të vjetra me ketchup të ri. Ato janë shishe të vulosur kaçapit, blera ashtu, me të skaduara. Ndoshta oh, blera të skaduara apo të skaduara fjer. në tim, por huqeja dha fëmijës ashtu dhe pastaj gënjen thashë se që i kemi mbushur vet, nuk është ai kaçap që thot aty, është i datës tjetër e kështu. Dërgon këta bonë në shkollë vet vulën në kësaj. Si e pas ke mbushti? So you don't have suit lale. O ke na haj shoh. Turosh vet. Sepse ja, shiko, është çështja që, që ne flasim vazhdimisht për këtë data skadencë, por forca unë zakonisht nuk e kam personalis. Jo, su. Që ti shikoj gjërat me ndoshta do duhet bër kështu. Sepse nuk na ruan njeri domethënë, po. Se nuk e di se si funksionon për këto. Për shembull, nëse ky e ka marr kafën. Dhe skadon, e kthem ky tek furnitorëve? Apo ketchupin apo majonezën apo nëse është skaduar apo duhet ja fusi klientit? Jo, normalisht duhet ta hedhë se ta shipon për ty. Ku çdo parosit, parositaj ta konsumon. Minim, një minimarket nuk ka nevojë mir... që të bëj furnizime me muaj të tërë, që të ketë uh, makarona përshitur deri deri për vitri. Më kupton çfarë dua të, të them? Sepse mm -hmm. janë minimarket e kanë pak vend dhe, dhe marrin furnizim vazhdimisht. Dhe dhe nëse gjëja skadon ose ka ardhur të skaduar ose ka ardhur shumë pranë atë skadencës. Normalisht. Që do të ishte një problem me disi të furnitorit. Sepse oh, nëse je një minimarket mi sill gjëra që kanë 3-4 muaj skadencë. Se unë i shpesh për 2 javë dhe në këtë rast jemi gjithë në rregull. Dhe klienti, merë 3-4 muaj, po dhejmë, apo, edhe më shumë, pëse jo. Po kur luajnë me da, se di? Sepse ajë nuk është të fërshfunizuar, sa kafe ka mara e atje? Por ja një koli. Një koli. Por si, si ndodhë që, në në të kolin, kafeja është e s'ka duar. E ka marë qërë shorët. Nese, unë e piva, në më thënë jam okej. Nje, mirë. E testove vetën, që të gjengjë. Bëjë e shumë e A e tande. Yeah. Ja. Ja sjënjerës që dhe dhe shupo, e pinjërat atë kështu po kurier një të shtunë në mëngjes në shtëpi që përton zbresësh poshtë. Atë pihet kafe. Do merr vesh që është skaduar, do ta pish skaduarën. Sa se... kenë nevojë. Si hap do të <laughs> jo, jo, jo. <laughs> të ndrysh. Ja, ja. Zbresësh prapë te supermarketi, e të blesh tjetër, ti thua, oh, eh, është shumë. <laughs> Lora Pizmi, <laughs> o ta. Ke miftuas? Polarizimi. Bravo. Bravo se si syzet. Normal, është Kebriona fituese. Kebriona. Mm -hmm, 493 yes. mbaron yeah. numri fiton dhuratën nga Majs Coffee. Kebriona, zonja Ezotrin, Kebriona. Bravo çift. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Do bëjmë një pyetje? Mhm. Mm Atëre. Do bëjmë një pyetje nga aktualiteti tani në klubin e Mëngjesit më i dashur? A dere, duve folur në një kongres të partijs të ti, partija AK, zoti presidenti tërqisë Recep Tayyip Erdoğan, tha se sot ka njërës që përmundojnë të nga kërcenojnë për mes ekonomisë sankcioneve dhe shkëmbimeve valutore. Por, ka thë në i, ne e kemi parë, PIPIN TUOJ Dhe ju sfidojnë Qfar ka thënë Recep ta i perdoani Se u kanë par Këtyre që po i kërthenojmë Nga në ekonomika Ne ju a kemi par këtë gjënë Dhe ju sfidojnë Qfar? Kërë qëmë të vejgjë Dhe shëmë të kamë par brekat Po Në në në në në në në në Të kamë par brekat Në të i pasht 069 207 222 22, Ka thënë zotit Taip Recep Recep Taip Recep apo Taip? Taipin okay. <clears throat> Taip Recep Erdoğan Një dashur E tjerë e tjerë Këtë jemi mba spaktun në klubin e mqesit Ora është 84 minuta ju Jeni me radion kom tare Recep Taip uh, Kla për fem Kla për Shka ju mungon? Kredia Konsumatore Express A provimi shpejt dhe pa kolateral Tani, me norm interesi 3.9% Soset e General Albania Banka Juaj, Skuatra Juaj Fundjava është gjithmon me gjatë në Ecomarket Gjdo të premte do të gjeni produkte me të shmime super fantastike Ju mund të zgjidni nga produkte të shportave Që plotsojnë gjdo të shirë të uajen Vetëm Ecomarket Jo Kjo nuk është er timri. Kjo është prespja e kondicionerëve dhe ventilatorëve të GoTech. Këto janë uljet e fundit të sezonit dhe janë të vlefshme deri në datë 31 gusht. Eja ka ofertën tënde dhe freskohu me 3 vite garanci për kondicionerët Hyundai, 25% ulje për të gjithë kondicionerët dhe ulje për ventilatorët. GoTech, më e mira është këtu. Vuan nga urthi dhe djegje e stomakut të shkaktuara nga shtet zania, stresi, ushqimi pashëndechëm apo alkoli? Gastren dhe gastren duo. Nje këtë rekomandojnë gastren dhe gastren duo. Gastren duo ndalon shpejt djegjet e stomakut dhe urthin. Në vetëm 3 minuta, alginati formon barier në stomak dhe ju qëtësohen nga urthi dhe refluksi. Gastren dhe gastren duo shuen shpejt dhe për një koti gjatë djegjen e stomakut. Nga Farm Active. Gastren duo më shpëtoj. Jeni duke kërkuar shkollën ideale për fëmijën të uaj? Doni të janë dryshoni jetën ati? Vajrështoni registrimet për vitin akademik 2018-2019 në shkollën nëndveçare New York Basic Education në nënkujdesin e University of New York Tirana. Mirëpresin fëmijë të moshave 5-5 të mbëdhjet vjeç ofrojë një shansin fëmijës të uaj të studiojë në një nga zonat më piktoreske të qytetit të tiranës. Staffi pedagogik, është i kualifikuar me standarde amerikane në mësimdhënie. Bëhuni pjesë e familjes së New York Basic Education. Ne edukojm dashurinë për dijen. Don't you don't have to wear your best fix.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 Up in walls She thinks of running Pain and fight the decor She empties all the tip jars They won't get back But she lost Outside the window With two fingers to shoot She lifts her head I'm just a blur out of smoke She doesn't have to look back To know where she's gotta go No, you don't have to wear Your best friend Hello. A jeni gati, zoja, sotrin? Gati Letë luajmë tani, fjalla mbrapsht oh, Kërëmin e më gjësit oh. Surprise për gjithi ju, surprise, surprise. Wow. Kur ju se kishtë mendje? Kishtë e parandjenë Kishtë e parandjenë, Lori bo gati Ke silu laps, oltat? Kam Ok, shumim, letë që gëmë se kushtë fiton këtë lojmish Da shumim i dis Oltës, Altini dhe Lori Kemi tre lujtarë sot në fjalla mbrapsht E shloja kur un U japë këtyre, gërmë pas gërme Disa fjallë Do vinisur nga gërma e fundit drejt gërmës së parë. Dhe objekti lojës është që ai i cili arrin ta dallojë si, cilën fjala që po gërmëzohet mbrapsht nga fundi në fillim, ai bie zilës dhe e thot i pari dhe e fiton kështu. Një pik për çdo gërm që ka gjetur vet. Një pik për çdo gërm që ka gjetur vet. Allare. Kjo është fjala e parë. Ka 3 shkronja. Shkronja e parë për ju Çë është në fakt shkronja e fundit e kësaj fjale është s. Un, un. Lori po. Kos. Lori aty kishte gjatë gjithkohës kosin. Kos. Kos, kos sot Lori. Kos. Jo Lori, e i pasat. Kos. Shkronja e dytë për yj është e. 3 shkronja gjithsesi në këtë fjalë mbaron me s. Olta dhe Altini janë ende në lojë, duhet vetëm të gjejnë gërmën e parë. Mes mes pa sakthe po anjë është trajtëshqura me pasqur është në trajtën e pashqur në trajtëshqur do të merret një i nga pas ves ves ende una gambjetur ta them për qen thotë ta lëm për shik për dëgjuesuaj lor thesës thesës është e pasaqte vetes nuk është, Thes është ves është e saktë oh. bravo wow. hm. thank you Po timon sol parradë do trisë Dieguer e para. Ti <tës> e aprish ja, ndodhja. Ai është sakt, se le të shohim fitoren. E sakt Oltan. <tës> po kushon ndryhën. Bravo, bravo. Po jo, se <tës> do ta thosë Ziloni se e ka qetur në fakt, e shtesë. Tëherë është 2 pikë për Oltën. Faleminderit. Zero Lori, zero Altinin. Fjala e dytë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është O. Kali dhe meves. Shkronja e parë për ju është O Kjo është fjalla, kjo është në fakt e fundit shkronj Shkronja e dytë për ju Kjo është e para fundit është R Pra është një fjallë me katër shkronja në baronë me R Kush e di e dërgonë tani për 2 bilet a bërnësine Plex Në, në 069 20 70 22 Një fjallë me katër shkronja në që në baronë me R Lori Skemi gjë Altin Oltan jo. Ja. Jo jo. Shkronja e tretë për ju është U. Uro, puro, puro, e sa Lori. Bravo. Lori me 2 pikë tani. Jo, Bara zon Oltan. Vazim. Puro. Puro. Puro. Puro. Këu fjal ka 5 shkronja. Po. Shkronja e parë për ju është N. Është një emër trajta e parshuar gjinia maskullore numri 1-ës. Një emër në maskullore numri 1-ës i mbaron me N. Ka lidhje me ves dhe puro. Shkronja e dytë për yj është A. U, U, Lori. Rr, duhan. Duhan. 6 pikë Lori gjithsej. Bravo, bravo Lori. 4 pikë i ka gjetur me Duhan. Bravo Lori. Ves, Puro, a mori kod. Duhan. Çfarë dëgjon? Zila. Ordega 2 pikë, Lori ka 6, Alin ka 0. Kjo fjalë zotrin ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është R. Ka lidhje me Ves? Puro dhe duhan Fjall me 6 shkronja Gjirja ma shkullore Numri një Strajta pashquar Shkronja e parë për ju është R Shkronja e dytë për ju është Ö Ö Ö Pra mbaron me R R Ka lidi me ves Puro Duhan 6 shkronja mbaron me R er. Shkronja e tret për ju është T Pra mbaron me T Duhen 3 kërmate para Olta Filter Filter është e sakt Olta 6 pik Olta <të> jashk, jashk. Wow Filter Ves, puro, duhan filter Në shikjeve me shtat Atë ere Do një ganti për fjalin e fundit kjo do të ndaj Në sa është kjo? Kjo është me tëtë, nuk kam një me shtatë Ska që Po kjo është e fundit, 8 gërma. Dhe Lori me Oltën që janë 2 me 6 pikë do të gjejnë karar. Shkona e parë Pozantini për ju është Tina futet pas. 8 shkronja, mbaron me Traj E. Trajta e parshuar gjinia femorore. Femorore. Mhm. Mm Shkona e dytë për ju është N. Tet shkronja mbaron me NE. Ka lidh me ves, puro, duhan filtr. Ves puro duhan filtr. Mbaron me NE. Shkronja e tretë për ju është I. Lori, Lori. nikotin. Nikotin. Në, Bravo, është saktë. Bravo Lori. Bravo Lori vez edhe 1 x 6 66 dhe 12 fitova Ramalulla. Safort do ket për veten e Timo e. Llum Llum Lori. Kthehem pasfaqën e mëjesit të dashur, ky e fitoi. Të gjithë do t'japim edhe emrin e fituesit që ka qen i sakt dhe i shpejt. Ollë do ne siguroj në normal, që të fëtëndë lë orë, sa në normal me kajshum zvanë nikotinë puro vestë do anë oltë a spizzikare fare të prappi eri avë të lë vingë në pinga të unë të më spëndë Truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we're waiting. Ya empezó la rumba y estamos en la rumba. I'm coming from every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all live, we right here. Only yeah. one life to live, got so much to give, fighting for the nation now that is my gift. Më më gjësi që të gjithë e mirë se këni ardhur në klubin e më gjësi, e pak lartë këtu po Oke, okay, më mirë kësho jemi pa, Këtu jemi fix Më më gjësë dojnë sotri 99 minuta në këto qasta Unë jam blendit u bashk me Altin Sulajnë Hello Olë ta rejken dhe Lorin, Lorin Terezin Më më gjësi, më më gjësi Duhere e më nësi Butros, Butros Gali edhe Lorin, <laughs> Lorin, Lorin Terezin A. Dono që jamjes. Lorina që vënë Butros Butros sharkacion Butros Butros gali. Uh, huh? A diçje përmendte uh, qeveria Berisha para 97-s But, si, Butros Butros Butros Butros, butros, ja. butros gali. Na uh, natpër një kohën apo? Ka të bëj me ka të bëj pak me, me, me komet e bashkuara. Ke 3 një... minuta koh. Por ndonë, përgjigjen përgjigjen e saktë në lidhje me Butros Butros Galin. Dakord, dakord. Nga jeti. ishte dhe ç'm bën. Me pjesësim të kombit të bashkuar Kofianan ë në LA. Në LA gjatë kësaj fundjavë. Mm -hmm. Shkoi dhe ai në për për kofi. Ka mbushur vetëm të pinë një kofi me me, me zotin, po. Zoti Kofi Annan, pra edhe ai është sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara në një pikë të caktuar të jetës së vet. Diskutimin e tij me Shën Pietrin. Te Kofi. Me Shën Pietrin. Ah, shumë shpejt Lori për ta mësuar se. Është duhet i Lori, i ke këto, i ke këçi këto. Som pak ditë e, që xmlns er, ta shpresi dëshirë sa një ditë unda të. Po. Do të thotë që bisedat bisedat Lori zbardhen diku tek të pestat, të shtatat si bie ose te 40. Hajde mi të tash. <laughs> Ej, Erdogan i ka thonë miqtashur se ua kanë parë lojën. Loja ishte fjala, po ju kemi parë lojën, ka thënë ai dhe ju sfidojmë. Mhm. <laughs> <laughs> Ti duhet sigurisht kishim parë mbathit, por uh, kanë parë lojën atyre që duan uh, ta kërcënojnë Rusin, ka thënë uh, presidenti turk Recep Tayyip Erdon. Dhe Erona e ka gjetur 245 i mbronumri, fiton dy bileta për nësinë Plex. 245 Erona i lumt. 245 Erona. <tip> Kjo ora e tretë e klubit të mësuesit të Hënavë mbas të dielave të forta është diçka e veçantë. E jërë zakonshme. Yes. Drkon olta Po Dua që t'ju të tregoj një histori duke e bërë edhe me pyjet e brenda. I jepi. Mm. Dy londinezë për pak kanë vdekur Pse? në Kan wow. të Francës pasi makina e tyre u holvë wow. në Rivieraën franceze. Jan këto makina të reja që zgjidhën vet rrugën. Po po. Po, e, e kishte vabe madhe. Pff një motor i ta makina. Po më vaj po roi. Icë të bën këtë. Është më mirë kur ekë vet drejtimin e mjetit. Mhm. Po pra. Po pati dëmë që. Pati dëmë, po, sepse makina ka rënë ka rënë në det, pra. Makina ka rënë, det. Makinat e tyre kanë rënë në det. Ka qenë një Cristoforu që ka emrin ky, tipi nga Londra Veriore, bashkë me kolegen e tij Sofia Tun, të cilët ishin në një udhtim pune mm. në makinën e tyre në Port Pierre Canton. Dhe aty ka qenë në momenti kur kanë vendosur që të bije ujë. Pyetja është Qila është e kompania që ofronë të këtë makinë? është mm. një kompani shumë njërë që merët me transportin e njerëzve dhe që është edhe me aplikacione dhe me gjëra Që nga full? është full-full 069 207 222 069 207 222 Ta nuk e ka një denë sepse makina shkoj dhe uhojtë në detë <laughs> ja praqetom arsyen nuk e kanë iden sepse wow çfarë të merr nuk e di ë siç thot Niku nëse Zorisha ka qejë fuqishëm thot ai do të isha 100% i vdekur në momentin duke i bërë një kompliment vetes në në këtë e ka vë dalli po lexoj nga Euronews këtu nëse nuk do isha në këtë formë thot ai do të isha 100% i vdekur tregon momentin se si Citroën i DS5 Ndërsa ishte në rrugë, mori për në dhe... Nukësuj e. Pa pritë mazaj, ndjeva që po binjim. Dhe 5 sekundon me vonë, makina fillojt në bushe me uj. Wow. Mm. Policia thotë që makina në fakt në, në bushe me uj nga dal, duke u dhe në kohë. Koh. Njerët dhe që ishin më brenda saj të dilnin, thoshin, dhe të bënin një... në thëmë, të vogënë atje. Kër i kanë bërba staj, tesin e alkolit këti, Kanë gjetu që nuk ka qënë ideur Nuk kanë arrestuar asë kënd Dhe janë vetëm Niku Me origin duke që është grek me bjëmrin Kristoforu Dhe Sofia Të du nga Londra Me makinë të punës Të marrë të kjo firmë që pakorkojmë Në mm -hmm. tonë e se cila është Me qira Që tonë ishim duke ecur Pa pritmës Pa pritmës rëmë në det Policia i pjotë si A i thonë nuk ditë të themë se si Pa po mos isha në këto formë Desha 100% i vdekur. 100% i vdekur. Edhe kështu. Duke pudhur muzikën. <laughs> nuk e di, në këtë në këtë pjesë tani mm. nuk kemi kështu apo jo. Jo, ja, nuk ja. kemi reklamë. Jemi vetëm ne. Mhm. Mm Okej, okay, shumë mirë. Lori dua ta të komplimentoj për fitoren e pak mëhershme. Edhe unë e kam. Fitoren absolute le të them. Vens puro duhan filtr dhe nikotinin ishin të gjitha fjalës që... Lori Lori do ta mbaj do ta mbaj gjatëm këtë fitonin. Fitonin e disha fiton një tavollë. Tavollë duhani. Ku tak e tuga. Tak e tuga, si duhet ti? Jo më jo, ja, njëa këto qeset me duhan të dredhur deshta, mund mm. ta kombojm. Oh. Po. Në lajmet e fundit fare që vin tani nga Botë, policia spanjolle nisën shus sapo ka qelëuar një burr, i cili u mundua të sulmonte një stacion policie në Katalonia me një thik, ku paska vajtaj. Po zoti me thik tha ai. Tani mendohe hyjvanin e hyvaneris uh -huh. që është ky personi për cilin po flasim tani. Kam një thik. Sa do çalt bëj me këtë? Çfarë do bëj unë me këtë? Do sulmoj një stacion policie, i cili është i mbushur me njerëz armatosur. <laughs> po pra, <laughs> me thik. Sa i dobët o zot. Ka një shpreh në anglisht që thon mos sill thik në duel me pistoleta. <laughs> po pra. <laughs> Don't thik. bring a knife to a gunfight. Thonë ata sepse e ha Në përmundojmë të imaginojnë të tivi është njëri me thikë po <gjellar> një thik dhe aty Ku? <gjellar> Nuk është më Ja, ja, ja A ja. i që pojë të është <gjellar> dhe vërtet, vra Në Katalonija, në Franë Në, në Spajnë, zëtë Një burë me thikë Sulmon një stacion policie Polizit e që lojnë në armë <gjellar> është qal. <laughs> nuk. Ja, uh, seri dot. Jo, jo, jo, jo. Do të them, duhet të themi që ka qenë pa paramendim, domethënë. Nuk e vish, nuk e vish. Po, po, nuk, nuk ka pasë këy një projekt. Po të ketë qenë pa paramendim, do ishte një plan tashme, konkret, niveli i analizës natyrisht. Po. Se s'ka nga ata. Jo, daccordo. Ka sa duhej bu? Chuajvana? Në nivela të ndryshme. Ndërkohë që në Arabinë Saudite ka filluar edhe Pelegrinazhja të jë mm -hmm. Plot me haqin Haqin që më këta abë, jo, elta Më duke se po Kërë vishën më dhe robën e barnë Për zi unë kam barën që në kanë zirë një në, në... <laughs> <laughs> Vingat shkone Ajo njërë ka... Nga njërë në zovën kam përshimin Njëherë pa, persyvën, pa pa Një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Klenia, klenia, po nesë. Ne, uh, po klenia pra, ne. Kneina, po uh, klenia, klenia ne. Po shikoj, pyetja është, Fevziu kërcent çfarë? Se po imagjinoj tashi me ato fiset. Ma ështëu ishte. Wow, ça shefi. Që është disa bukur. Arsija Barceleda. Shkova andar, e hapa televizorin live. Se si ajo. Ë, është bukur vjen. E m'mir, mos si shikoj Instagramin. S'është gjithmonë koha. Jo, mom, nuk të keni shkonte. Ishte Fevziu me ishtiz. Keni atë. <tient> <gear��> <shusur> <shusur> si <gushur> në zion <sa Idol> queen... <susur> me një shishe kohërkolla bërë Si të kë filmin përëndit me kokë përsh Balim më në datën të tivin? Që duhet a hitë dhe shishe në kohërkollës nga Nese Êshtë 8 e 19 minuta Mishdashur ju jeni me krybin e mqesit Në valet e radios komptare Klabefe më unë blendik Tu bashkë me altinin Mqesit Kemi me ne oltarejkën Me mqesit Me palto sot Në krybin e mqesit Ka shumë fëtot <spirituality> <susur> Ka shumë fëtot <susur> <shusur> <shusur> <shusur> <shusur> <shusur> Po edhe ne do t'a themi që da, džoj, t'a dyqoj i shoshi dhe marglesh, prindrit është me Palto Në s'kinim e rakë <laughs> Dhe gjithasht nuk kemi me Një lërin të rejzin, mishdashur Pa Palto Pa Palto, palto sigurisht Por fitues Pa Më fitore në gjep Pa qëfarë? Pa palto, palto. palto Palto Ok 99 Muzik Palemderit Bruna Mars tani, mishdashur, në filmin e mqesit, kështu e The Other Side Dhe këtë në bashkë me Silo Green dhe B.O.B.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 Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. We fire, tires, like so Kur të edhjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënë nga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mese është dërguesi i parë, fiton një dëratë. ngjë ditës. Midisorr 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club Fem në 104. Hallo, mirë mëngjes, e mirë se vini. I mëmjesi në klubin e mëmësit. Shi jam der lajmin e fundit se në portin e Durrësit AKU ja ka bllokuar 27 ton mish. Mish. me salmonel. Oh, I cili vjen te ky mish nga Brazili. Veu, mm, nga Brazili. Mesoj mm, kisha nga Brazili kemi importuar kështu. Mhm. Mm Sa të çudi. Rreth 200 ton. 200 e kusur në fakt. Ton mish janë bllokuar këtë vit vetëm. Mm. Kjo ishte një sasi prej 27 tonësh. Po, ishte është kapur thonë korç. Duhet ka... një sasi më madhe kthe nga kapshica. Ka mundsi, po. Por, në uh, bitë 200 të më pra Mish i infektuar me salmonellë është kapur vetëm të vitë Vetëm në 2018 Me gjitha dhe AKUja nuk ka bërë publik asë një herë Nuk e di se si e kanë egzaksisht atë Se si e kanë kodin Se kush është importuesi Cila është firma Që do e përdorët e këtë mish Se kush mish që mund bërët kutim të një Salam. Nën produkt e tjere, tjere, tjere Nuk e jabin të informacion Asnjëherë, prati nuk e do di. Duhet ta hash, duhet ta provosh vetësh. Po më vla 200 ton mish në një vit që vjen i infektuar me salmonel. Nuk jep këtu një sinjal për diçka, nuk duhet këtë këtë të kenë këtu tash. E provon një herë, e provon dy herë, e provon tre herë, e provon katër herë, derisa ta fusi atë në Shqipëri. Uh -huh. Si mund të ëshojmë? Uh, Sepse rukës. un kam nevojë ta di, nuk ka nevojë që dëgjoj vetëm lajme që më thonë që është bllokuar 27 ton mish që mund ta kishë ngrënë tip blendi dije. Po nuk të regojmë në se kushe është kuj uh, firma Së uh, <tër> të regojmë njërëzit në restorantë Ata janë helmoj njësë e së së të vetat Dhe që kanë vdej kur kalemajt Po nuk, ku nuk, nuk e të regojmë se ku Ata zbuloj një vetë da shumë Sepse janë këto pazarlikët Dushimi është Dushimi themë që njërëzit në aku janë të korruptuar E dhe marin pare Por të freur loj loj gjërash Në më të në këso Merr legët ose njerën si tetatimën, por shumë shkoan anti ai të datimet. E fut një peshk, tregonte njëri që kishte dyqan peshku. I vin këta tatimorët mm. këtu në Tiranë. I han peshkun, më thua. Çfarë thua? Po, ose në leg ose peshk. Çizësin këtu se s'kam shit. Kaq që janë afër Petroninës anti. Po, kuptoj. Okej, okay, atë këtu peshkun. Po, ne vin tatimorët këat drejtori Tiranës, të, të, të, të, të han peshk pa legat. Ose në leg ose peshk. Po mëalvizim me çantën gjithë ditën këtan në perdor. Po janë lodhë më ti tashi drejt. Treqon një shok tjetër për shembull në një në një në një institucion tjetër, i cili ata e dërgojnë për ndrytmë. I thonë do të shkosh, do të vjenish, do të shkosh të ashtu. Ka ka zën belaja. Thë. Duhet të kërkoj lek njerëz, po pra. Duhet të kërkoj lek njerëz, sepse më thotë shefi, do të sjellësh lek. Sa s'kem i vënë kokë këtu shefi, po pra, po e tha shefit. Ai ka kap stresin nga raflogët e tjetër. Kur fillojse e kam padallin. Se po domo po. Domsohash. Se bëj dom. Nuk i dhe pak zemën. Në? Si fillim? Nuk di, unzi për vete. Un skam punuar në një shtet. Ku di un? Si kërko Robelek. Sa di? Se s'punon, jesit dë i kërkosh Robelek. Po, kjo është e vështirë. Haj se këta tatime han peshk. E kupton këta qenë han dhe peshku kur si e blenq. Kto ndodhin sot. Ditë për ditë në Tiranë. Këqjerosë punojnë për shtetin, cilët kanë dalë për të vjedhur. E them këtë shumë me me me përgjegjësi të plotë dhe me bindje të plotë dhe me njohuri konkrete. Të njerëzve që punojnë për agjencisë shtetërore që dalin për të zhvat. Biznese, enkas. Çat mundin? Bledhin taksa kesh. Me urdhër nga shefat dhe të e tyre. Edha alin këtu edhe e ke parasysh kanë edhe kode në të folurë gjëra po shon. Po ka qenë ko pushimesh lekë në anë dash. Po. Flasim për sasia, për shembull 6 libra janë 6 milion lekë, e kupton? Kur kur flasim me njëri tjetrin, kështu në mm -hmm. telefon. Ha, më ke lezuni libr këtver. Kam lezu 4 libra, shefi. Është u i thon pazarit, domethënë. Aha. Pa po, lezur edhe një 2 thot shefi, bëj të paktën 6. Seriozisht. Të paktën, po. Ne shumë paktë lezuar këtë vit. Të 6 libra duhet jashtë. 6 libra do të thotë, kështu është mënyra se si shefi i thot kërko 6 milion lekë. Ah. Wow. Çe mm. janë kodet <clears throat> Koldë për kodet. Paskën avancuat gjërat. Ë mirë. Ja vota them, radio komentar. <laughs> Kto janë të fundit? Mund të jenë sa giro not ke bë, a hemë arsyesh mm. sa kështu po gjithmonë është. Sa kecën këmb, për shemb. Shi she. Sa or këcën. Sa të dino. Ha di për dalën janë 2 or. Pastaj kuaj. Ja blidë deri ja 2. Pastaj ktheu. Milan. Edhe i dëgjon gjithë gjërat edhe atua a but. Dërgojë Edi Paloka ankohej se e pa shënë në Facebook atë çka kryeministri ka hyrë në helikopter. O oh, ma. Opozita. Kishte nxjerrë një video nga plazhi. Ky ishte vetëm plazhi sa duket. Sepse ishte xhiruar nga plazhi që mm -hmm. kalonte një helikopter dhe ja Edi Rama tha ka hyrë yup në helikopter. A ska se qejë se kryeministri do hipën në helikopter? Jo, mos hip, po mos hipi kryeminist i kush tipi? Ty je Edi Paloka. Po po pretendoj. Po që t'kej që ka fëndja Këtu s'ka, e e bërësysh, këtu të gjithë ka në makinë Do të them drejtoret, këto institucionet, gjërë atje Ta shi posypi krië ministrin në helikopter, kush do t'hyp? Kush do t'hyp? Do t'u anë si pse ka hypur? Ka qef! <laughs> këtu, këtu në byo dhe dhe gënë të urgentën, tira, ka në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në por nxjerr çfarë Paloga Paloga është është i mall në PD mal kam fshirë punë. Po pa. po. Natyrisht. Pashë atë videon që është nxjerra, shikoj ka hyrë. Ky që është i mall në PD me çam merret. Me videon me celular shikoni helikopterin ka hyrë pranë helikopter. Na na na na. Siçun sikur si ska këtu për çfarë të bësh opozite, e kupton? Katastrofë. Ka hyrë pranë helikopter. Na mizi. Doqofta të gjithë me Range Rover, me gjithë me me makina luksive këtu. 90.30 minuta Kua vërda mbyllur mm. Këtë jemi mba spak në kryuën e mëgjizit Da një ka pak publicitet Dhe mandej, muzik We were on fire I slashed your tires It's like we burn so bright We burn out I made you chase me I was in the frenzy My love my drug were fucked up oh. Cuz I've been on the run so long they can't find me You waking up to remember I'm pretty And when the chemicals leave my body Yeah they're gonna find me in a hotel përfunduar me sukses programin që zgjati 3 vjet uh, për të ndihmuar këtë vend të përballen me krizën e borxheve. Nga sot e mëpara Greqia ka zyrtarisht dalë nga programi i shpëtimit. E, shuqyr. Po sigur. Po pa sigur. Sigur, sigur që ta shiqyr një. Së vetëm ankoheni. Na bëhet shefit. Mhm. Mm Tanimë Greqia mund të marrë borxhe. Prap, lirish në tregjet financiare. Sigur. Pasi deri tani ka qenë me të vëtat. Është mm. detyruar të punojë me të vëtat. Tani pyetja është, a do lshohen prag greqët si a, a kanzojnë si, më nd greqët e këtu? Apo do do jenë më të ashtu, më të mbledhur. Ti kani se rë? <laughs> Ti le? Edhe kështu. Kështu që mbaron mbaron një periudhë për greqët situash. Ne cikojm se çfar ngjet më mbrava. Para dhe pas borgjit. Para dhe pas. Në momentin që e se... nzen mend. No, shpresoj, shpresoj. Shpresoj shpreso, Ulza, sepse po që është ashtu, do e turpasaj. Që ti futem me njëri si greku turqut. Çfarë është ajo? Ja? Turko ponës. Greku po. <laughs> Ka nevoj që të misharur sa gjera se i di. E, okay. trego, ka fitu es? Po, është Riki edhe është të rizikën si gës ditës, 83 më baronumërë, fiton 2 bileta për në sinarës. Sina ishtë të kën gës ditës? Kjo? Pink. Pink, pink, jo. E, Viti full trauma. Sa që fikeni këto trauma dhe pinku. <laughs> Zaguris i bënë zhjetit i bënë njeri, abejo? Po, i ka lënë tashmë. I ka lënë. Okej. Okay. Që sjë çon Diamond pra. Greqia del nga programi i shpëtimit dhe i shtrëngimit që e mbante Ti ni ni ni ni ni ni ni. Oh jo jo. Ja pra, kemi detajet tani të lajmit që ju dham pak më herët. Kur thamë që një njerëz në Spanjë kishte hyrë për të sulmuar një mm -hmm. Një stacion, një stacion policie Me një thik Policia Spanjole e ka vrar personin Thonë këta pak pas orës 6 të mëngjesit të hënën Pas e a ja i hyri në komisariatin e policis Në Cornelia de Jobregad në Barcelon I arëmatosur me thik dhe duke përtitur Allahu është i madhë Vuri hyri deri në recepcionin e godinës me qëllim që të sulmonte agentët, thotë njoftimi policisë. Por njëri prej policëve e ka qelëluar duke e vrarë në vend. Viktiman ka origjinë algeriane, thonata dhe ishte 29 vjeç. Dhe mësoi okay. se Allahu është i madh, por plumbi <laughs> është plumb. Është i shpejtë edhe të godasë. Të merr jetën. Dhe mirë që s'ka hyrë me një brisk. <laughs> Këta janë brikë. Këta janë hyjvan komplet çaj janë këta. Po kujt janë? Ë? Se di ç'të bëj. Çfarë janë këta, Allah? Sepse e ke prasun këto gjë këtu stacionin e policisë paq mbasorës 6 të mëngjesit. Edhe ti ishte Dita e hën. Ti ishte me thikë te teatri. Po. Do të ke për titull në korridor aty asnjëri. Allahu ekber, Allahu ekber. E udon tun cigën dhe bum, një plumballet dhe ikën përlesh. Sa kus për fajson Fen? Naturisht Kys përfajson besimin, kys përfajson Veta Hajvanërin e hajvanërive E para punës është buta komplet Që vëse shko me pistolet A këtë nështë shfar E dyta punës, orari është i ka buar Vëndi është i ka buar <laughs> Popra Po s'ka një shok shqiptarë për një dinamit Për një granat Për një gjëtë Pse e ti të shqipt Qa e jemi në shqiptarët A vash më lërë të shqipt Un kam ne... shok ty s'm ke dhënë asnjë asnjë kemi shpërndranë një gjë me granada Direktori me për. dinamit në asnjër Ne eksportojm paqe dhe tolerancë feta. Fix. Importojm mish. I mish me salmonel. Po salmonel po. Jo thjesht mish. Jo thjesht mish, po më fal. Po më thua. Mba vërtet duhet që të duhe thësh salmonella... tre herë Allahu bej para se ta shihë. <laughs> <laughs> se Allahu në ban. Ai nuk. Sigurt. Kjo salmonela gjatë procesit të pastërizimit, ç'ju pa, duket? <laughs> gjatë cilit procesi më si pastë? M'falni. Këçi bën të <laughs> pastërizimin. Pa... <laughs> <qimshet>, pastërizon ti shumçianti, pastërizon mishin. <laughs> po, pa, po. Idea gjatë gjatë pro procesit të sallamerisë. Është <laughs> duket apo është akoma aty? A ndiej që janë në procesin a... e sallambërisë, po? Po, pa, po. Pa. Pasi domethënë merrët mish i që është me salmonel. Bëhet edhe më keq sigurisht. <laughs> ti kujton okay. se duke e bërë sallam del pas salmonel. Salmonela pa. mbetet zotri. Almonela në bedhët Kemi në dërbërri shumë të shkurëtër tani Kjo kolla duke të qitë mund Nga para ti Ba asë njërës afrojët Gjepi pra Gjepi pra Gjepi Gjepi 24 hrës I need more Hrës with you Gjepi Gjepi Been the late nights making thanks right between us But Now it's all good then what about back with them and me too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 maybe i'm belly a lie maybe you're taking my shit for the last time You're crazy, but every other girl you meet is food gate dani 954 minuta miqdashur ju përshëndesim nga valët e radios kombëtare Club efer me të fundit histori për sot do të një qeni i cili ka gjetur fatin e vet mm -hmm. gjatë kampionatit botëror të futbollit në Rusi 2018 ky qen i vogël i rrugëve pafundme ruse takoi një nat një fans te Perus i cili kishte ardhur nga Perua në Rusi për të parë gjejes e kë Perun oh Ron Ron çeluan dhe ndërsa kthehej nga ndeshja Australi Peru uh, gen këtë qen dhe është dashur që midis kohës nga ndeshja në korrik dhe tani të rregullohen gjithë letrat e qenit Uy. e kutiun se çfar për adoptimin Oh. Sepse këy e nda u mendjen. Qen hmm. bashkë asaj nade do ta marr thye. Atje duhet patë një lidhje me këtë qendë vogël. Ne i tha do të marr, do të çojë aty sëkohu. Në Peru. Në Peru. <laughs> kështu që ka vënë tur prap tani në Rusi. Tregojnë mediat dhe i ka, çuar dhe një pullover, i ka vërdë një pullover. Se në Peru kanë ato lartësita ndër Machu Picchu, e ke parasysh? Dol mm vë -hmm. tot, kështu që i tha, vishë këta. Sepse nuk është ngrocë në Rusi. E pa një herë qeni thënë ngrocë në Rusi, ë. Seriozisht, është xhiti apo. Dhe ë <laughs> uh, sa kemi dëgjuar të, të flasim për Atanin në Rus, jo për të nxehtin provolues Rus. Gjithsesi, e ka marrë praqenin dhe do ta çojë në Peru. Ka vënë bir i botës. Jo një herë në Rusi, e në një parë vajte për të parë ndeshjen e tjera, po u kthye sërish tani në Gush. E të shkoj, edhe njerë në Peru, bashkëm të qenin, edhe gjitha shpenzimet, bravo i qo Ke lek, gjenjë më njërë për ti se, ose, O ka lek, o s'kanë mendëm, nuk ka të gjithë Ose kanë <coughs> një që qeni Qeni mund kishe dalë shumë më lirë, po të blie në Peru, po themin Por se kanë dhe ta qende tyra dhe po jo, Naturalisa. ka qenë kjy koneksion Ose si sot da e kjy koneksion Una koneksion mahika Feeling e përdori në këto Atan në këto Kush? Young talk Tavolina Tavolina të... A ah, po, feeling, kishtë një feeling Më disë ti dhe humit Kishtë një tërheqë e pra E ti si e përdojnë tërheqë <laughs> oh, e ne, të tërheqë e ne Tavolina do në Ne do të ndajemi këtu zonja Zotrin do të agojemi sërish nesër Kolla nga Camel, Camel Fett dhe Elder Brook Shkën nga e fundit orgesës a imi është duke ardhur me Music Box më spak Në valet e radijus komtare Klapevem, të të të të të të të të të të të të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 the difference and so you come with problems you talk about electric dream you talk the about it going she ask what's happening it's getting late now hey love for all you miss she sits the coffee cold she catch up the difference yet.